Там саме мало закінчитися якесь зібрання, він вийде, тримаючи у правій руці газету з горнуту рурочкою. Та ще деякі прикмети, за якими ми з Раїсою мали його впізнати. Книги «Оновлення» і всесвіт у тобі» разом із моїм листом Раїса поклала собі в сумку, а однотонник сто світил я встромив у кишені свого плаща. Так ми й підійшли до оперного театру. Раїса трималася віддалік, потім зовсім зникла з очей. Тим часом я звернув увагу на постать жінки, що непорушно, мов статуя, стояла біля вхідних дверей театру. Права нога виставлена вперед, у руках, на рівні обличчя біліла, розгорнута газета. Здавалося, навіть газета не ворушиться, мов би виклипана з бляхи. Між іншим, не якась інша, а високоїдейна. Правда. До кола клумби ходив наряд дружинників із червоними пов'язками на рукавах. Біля жінки з'явився дебелий гевел з обличчям, що здавалося відлитим із сірого чавуну. Ми з Раїсою навчилися швидко розпізнавати такий маскарад. Але куди вона поділася? Її відсутність почала мене непокоїти. Вже виходили з театру люди, хоч як я намагався впізнати посланця з газетною рурочкою у правій руці, його не було. А коли з театру всі вийшли, біля мене, мов з-під асфальту виріс майор Жеромський». Жінка на сходах театру згорнула газету, дружинники спинилися і чекали подальшої команди. «Заходьте в машину», – махнув рукою на білу волгу майору цивільному. Водій вже відчинив переді мною дверцята. Караючись думкою про те, куди поділася Раїса, я вирішив не сперечатися з Жеромським. Помітив його зосереджений погляд на кишені мого плаща і внутрішньо посміхнувся. Це добре, що тебе приворожила моя кишеня. Можливо, вона відверне небезпеку від Раїси. Що, не сидиться вам у кончі? почав баляндрасити Жиромський, як вони всі це робили у схожих ситуаціях. Звичайно, як же? Потреба з'являтися на людях. Але ж на балет іще рано, а на збори інтелігенції пізно. Що ж вас сюди привело, Микола Даниловичу? У вас є ордер на моє затримання? холодно запитав я Жиромського, коли машина викотила на печерськ. Я зрозумів, що він везе мене до міської прокуратури. «Ну, навіщо так офіційно?» Все ще не міняючи тону, запитав Жеромський. Але ж підтримувати невимушену розмову він не вмів. Виглядав розлюченим і водночас розгубленим. Розповніли обличчя не крою, в очах блимало щось й лихе. «Ага», – засміявся я не без сарказму. «Ви зустріли мене випадково і вирішили покатати на машині. В такому разі і я маю право поставити вам запитання. Будь ласка. Навіщо ви живі статуї вашого ліплення, тій, що читала правду біля дверей театру? Навіщо ви втелющили їй старе число? Яка ж дама та ще в такому місці читатиме газету тижневої давності? Погані з вас сценаристи, та й режисери не кращі. Обличчя Жеромського від люті зробилося буряковим. «Не беріть на пушку, ви не могли бачити числа». Я зареготав «Отже, ви не заперечуєте, спектакль був, а газету я впізнав за великою фотографією доярки з Прилуцького району» Жеромський заговорив крижаним тоном «Скажіть на милість, чого б це я мав ховати, що ви перебуваєте під наглядом? Ваша справа не закрита, вона лише призупинена, отже, ми зобов'язані...» Він не закінчив фрази, не знаючи, як назвати те, що вони зобов'язані зі мною робити Спектакль вони, звичайно, поставили не задля мене, а заради італійця, який мені телефонував. Якби не той незграбний спектакль, я засумнівався б у реальності посланця, подумав би, що це була їхня провокація. Лотюк зустрів нас у коридорі прокуратури, було ясно, що очікував. До мене він виявив якусь особливу привітність, буцімто ми були близькими родичами». «Радий вас бачити, Микола Данилович, виглядаєте ви непогано, кажуть, у кончі 15 разів більше кисню, ніж у Києві». Жеромський завів мене в чийсь кабінет, що містився поруч кабінету Луцюка, і запропонував роздягнутися, тобто скинути плащ, у кишені якого лежало те, що його цікавило. Як видно, Жеромський був переконаний, що тут він мене накриє. Сам він також зняв плаща, отже все виглядало цілком природно». Довго тривала розмова Володюка. Слідчий не шкодував зусиль, аби я засвоїв, як невигідно мені підтримувати зв'язки з московськими дисидентами. «Із Сахарова ви зробили для себе кумира», – розводився Володюк, «а він просто втратив життєві орієнтири. Фізики взагалі піддаються буржуазним впливам швидше, ніж гуманітарники». Я взяв собі за правило з усіма триматися однаково, просто бути самим собою.